9. fejezet Koppány és serege körül volt kerítve. Hiába próbálták a páncélos lovagokkal szemben a régi pusztai harcmodort, ez az annyiszor bevált módszer most nem sikerült. Mert amikor hátat fordítottak a lovagoknak, egyszerre csak szembe kerültek család nyilazó, könnyű lovasságával, amely azonban nem vette föl a harcot, hanem ugyanúgy elfordult tőlük, mint ők a lovagoktól. De amint ők megfordultak, hogy megtámadják az üldöző páncélosokat, hátuk mögött már újra nyilzáporral támadtak a könnyű lovasok. És amikor a két oldalról támadó ellenség elől veszprém irányába igyekeztek kibújni, megnyílt a város pántos kapuja, és kiárattak pázmán vezérletével a palotás vitézek. Az űrzavarban koppány és jó néhány vitéze leszakadt a többiektől. Távolabb, kavargott, üvöltött, majd halkult a csata. Az öreg kapolcs úgy vélte, hogy sokan megadhatták magukat, hiszen ők sokkal többen voltak, mint az ellenség, nem vághatták le őket ilyen könnyen. Ha csöndesedik a harci lárma, akkor ez azt jelenti, hogy nem is akarnak harcolni. Azt hiszik, te is elvesztél, koppány, és akkor miért tovább? hiszen életet ígérnek annak, aki meghajol és felveszi a keresztet? – Vissza közéjük! – parancsolta a horka. – Ez bizonyos halál! – mormogta Kapolcs. Egy vitéz azt javasolta, hogy próbáljanak átvágni a könnyű lovasok felé. – Ott nyilzáporba érünk! – magyarázta Koppány. – És legfőjebb a legbelül nyargalók maradhatnak élve, mire átvágunk! – egy másik vitéz ezt mondta. Te légy a középen, koppány úr. Mi körét tömörülünk. Csak bennünket érhet a nyíl vagy a kard. Mire mi lehullunk, te már túl leszel a gyűrűn. Nagyon szomorúan kérdezte a horka. Egyedül maradjak élve. Miért? Kapolcs sürgette. Somogyban új harcokra gyűjthetsz új hadat. De nélküled itt minden elvezett. Koppány tagadva a fejét. Nem. Már hiába lenne. Tinektek is köszönöm jó vitézek hűségeteket. De miért a halál, ha senkinek sem segítünk vele? Még élünk, bizonykodott kapolcs. Élünk? kérdezte Koppány. Hát nem láttuk. Egymás gyilkolja Árpád unokája, és az idegen is Árpád unokáját gyilkolja. Én nekem kell elesni végre, hogy ti mind életben maradhassatok. Az egyik vitéz felkiáltott. Ha Esztergom győz, nem akarok tovább élni, nem leszek keresztény. De az leszel, válaszolta csöndesen a horka. Vagy az lesz a fiad? Mert István győzött, és aki a fejét nem hajtja a kereszteli, halott. Most már egész népünk elvész, ha nem hódol István előtt. Idegen lesz tőlünk minden utódunk. De jobb, ha idegen lesz, mintha nem lesz. Egy eddig hallgatag vitéz megkérdezte. Te is, koppányúr, te is meghajolnál? A lovasók mind kérdően néztek feléje, és Koppány így válaszolt nekik. Hajolnék, ha ezzel megmenthetném bárki életét. De én hiába hajolnék. Amíg én élek, sokan azt hihetnék, hogy még van remény, és akik hinnék, halálba futnának. István nem pihen addig a gyilkolásban, amíg engem élve tud. Tehát én nem élhetek. Kapolcs, te őriztél kölyök korom óta. Most megparancsolom, hogy szúrj le. Nem én, uram, riadt vissza a vénharcos. Kinek van hát bátorsága hozzá? A népet menti meg, aki engem megöl. Komoran hallgattak a vitézek. Koppány a csizma szárában a kését keleste. kardja túl hosszú ahhoz, hogy magába döfje, de remélte, hogy leszereje, késsel szíven szúrni magát. Hanem akkor egyszerre páncélos lovasok közeledtek. Koppány emberei parancs nélkül csatasorba fejlődtek. Mégis jobb harcban elesni. A lovasok azonban megálltak, és aki előttük járt, átkiáltott. Koppány Horka? Én vagyok, kiáltott vissza. A lovag fennhangon mondotta a nevét. Lassenburgi Vecelin vagyok, István király hadainak fővezére, nem méltatlan ellenfél. Vívj meg velem, életre halálra! Egy vitéz előugratott. Én megyek. De Koppány visszaparancsolta. Maradsz! És itt maradtok valahányan. És parancsolom, hogyha én elestem, Járuljatok István elé és is, vegyétek magatokra a keresztet. Nehéz lesz, de élni ez a legfőbb kötelesség. Hallgassatok, halott atyák nevében, ezt így parancsolom, én a horka. Megragadta a lovakantárát, és megindult a lovagok felé. Vecelin is megindult feléje, amikor látta, hogy a horka kezében csak kard van, a földre dobta dárdáját és kardot húzott. Igaz, ő páncélruhában volt. A magyar nagyúr pedig nem viselt vértezetet, de éppen ezért könnyebben is mozgott és főleg könnyebben hátrálhatott. De itt hátrálásról szó sem lehetett. Koppány maga is halva akart maradni a csatamezőn. Becelin pedig Diadalmas győzelmet akart aratni azzal a hírrel hogy bátor pár viadalban gyűrtelek koppányt a diadal teljes volt kegyelmet ígértek, aki önként leteszi a fegyvert és még ma keresztvíz alá hajtja a fejét amikor híre jött koppány halálának már nem volt miért harcolni néhány száz lovasnak ugyan sikerült kikerülni a gyűrűből, de a többiek ott szorongtak már fegyvertelenül Veszprém fala előtt. Kopjások őrizték őket. Odabent a városban pedig a papok készültek a nagy keresztelőre. Ma ezrek térnek a jó útra. A lerakott fegyverek nagy halomban hevertek. A győztesek már leszálltak a lóról. Magyar vitézek idegen lovagok barátkoztak egymással, nevetgélve néztek a foglyok komortömegeire. Azok némán ültek a földön. Család némely vitéze azon tréfálkozott, hogy most majd meglátják, milyen az kereszténynek lenni. Egyszerre csak a városkapunk kilépett gyalogosan István. Mögötte pázmán és család. Jöttükre mindenki felpattant, és riogva éltette a vezéreket. A kopjások bíztatták a foglyokat, hogy álljanak fel, de amint felálltak, hajoljanak is meg. Hol marad Vecelin? Nézett körül István. Ezt a fényes diadalt elsősorban neki köszönjük, de nélkületek ő sem győzhetett volna. Mindegyik vitéz kivívta magának az eke alja földet. Csanád nevetett. Vecelinünk bizonyja sokkal többre tart igényt. Meg is érdemli, jelentette ki István. De jött is már Vecelin, gyalog, kicsit bicegve, arcán véres vágással. De a véres arc ragyogott az örömtől. Mögötte négyen gerenda ágyon hozták koppány holtestét, utánuk lassan lovagolt néhány lovag. István elébe ment és átölelte. Köszönöm, Vecelin. Koppány földjeinek a fele a tiéd. A másik felén osztozik az egyház és valamennyi vitéz, aki együtt győzött velünk. Vecelin felkiáltott a boldogságtól. Koppány egész földjének a fele, uram király! Féltétre ereszkedett István előtt. Ezért háromszor ennyi sebet se bánnék. István felemelte fővezérét. Vitézül csatáztál. A lovas mosolygott. Kemény ellenfél volt. Leszúrtuk egymás lovát, akkor gyalog folytattuk, de végül is láthatod, én élek, ő megét fekszik. A holtestet már letették István lábai elé. A harka mormogta család. Ő volt az utolsó horka, jelentette ki István felhangon. Csanád vitézei közül, meg az őrizők és a foglyok közül sokan egyszerre kiáltottak fel. Az utolsó horka? István körülnézett és hirdető hangon szólt. Mire kellene ezentúl kende, horka, gyula? Törvénytevésre, törvényőrizésre, a király nevez ki ezentúl ispánokat. Aki mást akar, úgy végzi, mint koppány. Csanád javasolta. Tartassunk díszes az utolsó horkának. Hadd vegye tudomásul a többi vezér is, hogy nyitott sír vár mindannyiukra. István azonban indulatosan kiáltotta. Pogánynak nem jár tisztesség. A mi államunk Isten államának képmása, aki felázad ellene, magát Isten sérti, nem jártemetés temetés neki. Hangja rendelkezővé személytelenedett. vészemélytelenedett. Koppány holteste emlékeztetőül rettentse, aki itten másra készül. Neve is átkozott legyen. Isten nevében. Vágjátok négy felé. Fejét tűzzétek ki Veszprém falára, ki így jár, aki váraimra mer törni. Törzsét futár vigye el Esztergomba, tudja mindenki meg otthon, nincs már félni ok, a pogány ellenség halott. Harmadik negyedét, jobb karját, csanád, küld Marosvárra, ajtony vezérnek, lássa, ha moccan, rá is sor kerül. Zsonád mosolyogva bólintott. Küldöm, királyom, remélem, hogy nem sokára ajtony atyafi feletté hasonlítani fog az ajándékhoz. A rendelkezés így fejeztetett be. A negyedik részt nagybátyám Zsombor Gyula kapja. Rettegjen csak ő is. Napjuk lejárt a horkáknak Gyuláknak. Ezután elfordult, és a foglyok felé lépett. Hangosan mondotta nekik. Hallottátok ti is? Mindenki maga választ. akar -e élni keresztény módon, vagy önmagára mondja a halálos ítéletet? Keményen büntetünk, de a megtérőt kegyesen fogadjuk. Aki felismerte Krisztus igazságát és a keresztet választja, térdepeljen. Egy pillantásnyi dermet csönd következett, de azután, mintha csoda következett volna. A foglyok egyszerre letérdepeltek. Csak egy-két őriző kopjás hallotta, hogy itt-ott ilyesmit mormognak. Így rendelte koppány. Holt atyák parancsa. Veceli mosolyogva nézett családra és húgva mondta. Egyszerre milyen hívő lett, egész somagy. Család visszamosalgott. Most már, te vagy az úruk. Keresztény úrnak keresztény a népe. Pázmán azonban komoly hangon jelentette ki. Látjátok, koppány volt a bűnös. Amint ő meghalt, megtérni kész a pásztor is. Jámbor nép lesz ebből. Csanád megint Vecelinhez szólt, halkan. No, jámbor, ahogy a szemükben nézek, sok jámborságot nem gyanítok ott benn. De hát ki földért, ki a bosszúért, ki meg a puszta élete miatt. De úgy látszik, mégis hangosabban mondta, mint ahogy akarta, mert meghallotta István is. Oda nézett felé, és így fejezte be, amit az elkezdett és a gyermekek már felnőnek a hídben. Visszafordult a foglyokhoz. Jól van, mehettek, álljatok fel. Őrök, vezessétek őket a papok elé, már várnak rájuk a székes egyházban. Lovuk és fegyverük itt marad. Aki már keresztény, azonnal engedjétek haza. A foglyok felálltak, az őrök elterelték őket. Hosszú sorban vonultak be Esztergom kitárt kapuján. Amikor már valamennyi átvonult a kapun, a győztes vitézektől kísérve, Vecelin hálatelt szívvel járult ura elé és szólt. Isten király, kegyes uralkodom, emlékszel-e a napra, amikor először láttuk egymást, akkor te... Megmentettél egy üldözött pogányregőst, akit azóta a Dunába dobattál, és nekem azt tanácsoltad, menjek haza. És most átöleltél, és tengernyi földet adtál. Emlékszel é? István elgondolkozott, mintha keresgélne a múltban, és végre így válaszolt. Nem, nem emlékszem. A lovag álmélkodott. Királyom István, nem emlékszel? Szeretőt volt ott egy kedves böszörmény leányka. Hogy is hívják? Nem tudom, intett fejével István. Nem emlékszel böszörmény szeretődre, hitetlenkedett Vecelin, és erre már kissé indulatosan hangzott a válasz. Mondottam Vecelin, nem emlékszem, és elfordult. A lovag a fejét csóválta. Csanád mosolygott. Vecelin végre hozzáfordult, és mint aki kezdi érteni királya különös viselkedését, azt mondotta. Úgy látszik, aki nagy dolgokra termett, hát annak nem csak jó emlékezetre van szüksége, de értenie kell az elfeledkezéshez is. Csanád egyetértően intett a fejével. Pázmán pedig ura elé lépett, és a vitézek körében fennhangon mondotta neki. István király, atyát parancsa volt, hogy majd az első győzelem után a csatatéren üsselek lovaggá. István felmagasodott, hangosan mondta, hogy mindenki hallja, és figyelte is mindenki csöndesen. Köszönöm, Pázmán, eljött hát a perc. Az első lépést megtettük, vitézek, de tudjuk azt is, milyen hosszú út ez, és újjá kell alkotni mindent, a külvilágot is, a lelket is. Bizony jajokkal teljes lesz az út, de a jövendőért, a lelkek túlvilági életéért végig kell járni valamennyiünknek. Hát formáljuk ki úgy, ahogy tanultuk a fényességes boldog holnapot. Lovakhoz méltó élet áll előttünk. Levetette sisakját, úgy folytatta. Alázatosan hát, ahogy ez illik, letérdelek elébed, és arra kérlek, ha méltónak tartasz, övesz fel lovagnak. Letérdelt pázmán elé. A lovagok mind levették sisakjukat, mire a magyar vitézek is lekapták fövegeiket. Vecelin és Csanád fedetlen fővel állt a térdeplő István mögé, mint a szertartás tanúi. Pázmán pedig kihúzta hosszú egyenes lovagi kardját a térdeplő elé állt, és amikor István lehajtotta a fejét, kardjának pengéjével érintette tarkóját és hátát, amiként ez a lovagi szabályokban elő volt írva, és mondotta a lovaggá avatás megszentelt szavait. Az atya... Fiú és a Szentlélek nevében.